Hirsemanns Wrestling Fact der Woche mit eurem Host, dem hiersemann Dieses Segment ist nur zu hören auf RATS, den Wrestling Diaries. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer hiersemann und ich bin wieder da mit meinem kleinen, aber feinen Segment namens hiersemanns Match der Woche hier bei RATS. Ich habe mir heute den 27.11.2012 als Datum rausgesucht, denn an diesem Datum wird wohl die nächste Reds-Episode, beziehungsweise die äh, Reds-Episode, die ihr jetzt hört, aufgenommen werden. Und dazu habe ich mir ein paar schöne Sachen wieder rausgeholt. Zum Beispiel am 27 .11 1998 hat der gute Dennis Rodman die World Championship Wrestling Organization angeklagt. Der Anklagegrund war... dass er behauptet hat, man habe ihn nicht sein versprochenes Honorar für sein Match bei Beach, A Bash at the Beach gezahlt. Also Dennis Rodman für die, die nicht kennen, ein Basketball-Star, der auch schon öfters in Wrestling-Shows zu sehen war. Bei WWE dürfte er mal gewesen sein, ich glaube bei TNA auch. Ich bin mir jetzt da leider nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dieser 27. Elfte wurde viel durch Lou Thes Lou Thess, wenn ich den richtig ausspreche, ich sage einfach mal Lou Thess, Lou, Lou Thess, der hat dieses Datum geprägt. Zum Beispiel 1949 wurde er zum neuen Titelträger des NWA World Heavyweight Championships, nachdem Orwell Brown seine Karriere beenden musste, beziehungsweise ja schon musste, da er in einem Autounfall verwickelt war und deshalb auch um sein Leben kam, so würde ich das mal meinen. Ausser, äh, na ja gut, er hat auf jeden Fall seine Karriere beenden müssen und Thesz gewann dann äh, in den kommenden Monaten sowie Jahren sämtliche andere, die sich im Unlauf befinden, befinden den World Heavyweight Championships und hat diese dann einfach zu einem Unified World Heavyweight Championship zusammengefügt. Um, Lou hat auch noch etwas gemacht und das war nicht bei Raw anwesend zu sein, denn WWF Monday Night Raw 136 hatte ein Rating von 2,30, hingegen hatte WCW Monday Night Raw 13 ein Rating von 2,50, beides im Jahr 1995. Wer vielleicht noch die Show WWE Action Song kennt, die gab es auch am siebenundzwanzigsten elften zweitausend. Nein, nicht zweitausend, sondern siebenundzwanzigsten elften Altbekannt WWE Velocity 2004, Rating null Und was hier zu ja schon zu berichten ist, ist, dass hier Auch mal Monday Night Raw, hier hat. nämlich 2000, hatte wie CW Monday Night nitro ein Rating von 2,40 oder auf Hindi WWF mit WWF Raw is War 392 mit einem Rating von 5,0 antwortete. Haha, das ist auf jeden Fall eine Steigerung. 2006 zum Beispiel hatten wir noch ein Rating von 3,80. Dort war dann ja sozusagen die Konkurrenz TNA Impact Wrestling 2008. kann man das auch als Konkurrenz ansehen. Die haben aber nur ein Rating von 1,10. Also auf jeden Fall keine Konkurrenz hier in den Ratings für die WWE. 2009 zum Beispiel hat auch Smackdown 537 ein Rating von 2,10 eingefahren und ECW und Sci-Fi 77 2007 hatte auch ein besseres Rating mit 1,40 wie TNA. Gut, die ältesten 10 Shows in der Genickbruch-Datenbank, das sind natürlich auch, ja, Recht interessant. Es gab hier World Championship 1901, Day 16, internationale Ringkampfkonkurrenz in Berlin und so weiter. Keine Ahnung, um was es sich da handelt. Gut. Dann war es das mit diesem kleinen, aber feinen Effekt, würde ich doch mal meinen. Und ich hoffe, man hört sich dann wieder in der nächsten Reds-Ausgabe. Bleibt Reds Troy, dem besten deutschen Wrestling-Podcast, wenn es um Wrestling geht. Podcast in deutschen geht. Ja, so könnte man das betiteln, aber um hier einen Schlussstrich zu ziehen, ich bin euer Hirsemann, Ihr könnt mir bei Twitter @hierse95 oder für Podcast related Sachen einfach at @real hey at @real Hiersemann Twitter, wenn ihr irgendwie ja irgendwelche Sachen noch einzubringen habt, die ich im Hiersemanns Resting Fact machen kann. Gut, da würde ich mich ja natürlich dann immer drüber freuen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich dann. Ich will mit diesen Worten verabschiede ich mich dann in eine ja in eine schöne Woche für euch und für mich möchte ich mal meinen würde ich mal hoffen und ich hoffe ihr hattet viel Spaß bei Raw, bei Smackdown oder auch natürlich noch mehr Spaß jetzt bei Reds. und bei hier sind wir ins der Woche ist natürlich ganz klar. Aber um hier nicht zu lange zu reden, wir sind schon mal 5 Minuten 30 Uhr angekommen. Dann sage ich einfach mal lebt wohl. Seid wohlgesonnen, habt eine schöne Woche und man hört sich wieder nächste Woche bei Hier ist wir ans Wrestling Fact der Woche